vader, ons het net ons self om te gee, ons het niks meer nie, en selfs dit het hy vir ons gegee, wat een voorrecht is dit nie, hy te mag eer, hy te mag geloof, hy te mag verwelkom in ons midden nie, en hy, wat gesê het, hy bewoon die lofsange van die volk, vader, dat hy alkeen van ons bewissel wees vermoorde, van hy nabijheid, somme en het hy by ons en in ons, tussen ons, ons eer, hy in Jesus naam, amen As iemand van se woord het, luister as graag. Ek kosparensie van ons wel met daar onder uit die Weskaap uit. Somers het Wesse wêreld hulle luister elke Sondag in en eh uh, sê nou haar twee jong manne wat die woord vaat, Hy sê nou worstel hulle 'n bietjie met hierdie konsep van jy weet ons hou aan praat van 'n verhouding met die Here, intieme verhouding met die Here. En eh uh, want nou nou, ons moet nou denk aan ons achtergrond, ons kom uit die ou godsdienst uit, en nou moet die godsdienst concept verander na een verhouding, ons het gesê, die twee stand teen om elkaar, een kant is godsdienst, dis een verhafbeesigheid, dis iets ons dien, een god wat daar ver is, of ons het verhouding met hom, dat ons een persoonlijke verhouding moet om, dat sy nabij, en uh, sy sê, kan ons nie een dag bykie praat oor die, die verhouding, ek sê, ja, ons sal een dag praat oor die, die verhouding, so, en moet jylle saampraat, en jylle harte moet jylle saampraat, en hierdie ding moet ons deel vanmorgen. Ek het so paar punte wat ek wil maak daarvan, wat daar sekere elementen in die ding, jy moet onthou, as ons van een verhouding praat, vir alle intieme verhouding, dan is daar groot potentiaal vir seerkry in so verhouding. Want hoe meer jy jou gee, want die intieme verhouding is een gee van self. Nou hierdie is een belangrike ding, jy moet dit onthou, dit moet jy sommer een knoop in jy oor maak, van die begin af volgende. Daar kan nie een intieme verhouding wees, Ek nie myself gee nie. En nou wil ek een ding bysit, Ek wil sê, Daar moet een onvoorwaardelike gee wees. Solank as wat ek, Je weet, in balans bly, En sê, Wel, as dit nie werk nie, Dan het ek iets om op terug te val, En in hierdie intieme verhouding, Is daar nie om iets om op terug te val nie. En in hierdie intieme verhouding, Is dit te gee van alles, En daarom, Is dit so belangrijk, Om te weet, As ek my inlaat, Voor soe verhouding, Voor hierdie verhouding, Is dit alles of niks. Die hartseer is, Dat is so baie kinders van die heren, wat dit in essentie mis. Ons het verlede week, het ek een prink hier op die bord geteken, en ek wil net weet jylle aandag aantrek. Ons het gesê, daar die mens, die beeld van die mens, dit is die mens lichaam, mens siel, en ons weet, as gevolg van Adam, het Godse geest die mens verlaat, het die mens in Godse geest gesky van mekaar. En toe het Jesus gekom, ok, en dit het gemaakt, dat ons onwaardig is en sondaars geword het in al die klasgoeders, nee dit het ons onreinig gemaakt. Maar toe kom Jezus met sy kruis, en hy neem al die ongerechtighede, al die onreinheid, al die siektes, alles wat scheiding kon maak, alles wat my onwaardig en minderwaardig kon maak, neem my op hom, en aan die ander kant kom ek uit, geheilig gereinig, Ephesians 5, vers 5, vers 6, 27, hy sê, hy het omself vir ons oorgegeen, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbaan dier die woord, so hy ons voor God kon stel, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, Heilig, verheerlik. Dis wie ons nou is, nie. En omdat ons, omdat hy ons geheilig het, omdat ons nie meer in sonde ontvang gebore word nie. Ondou net die ouwe verbondtiese model het die stelling gemaakt, het al geblijf by die ouwe verbond, wat David sê in Psalm 51, in sonde het my moeder my ontvang. Die ouwe verbondmodel het gesê, ons is sonders. Die Nieuwe Testament sê, ek het my sonde gemaakt met jou sonde, so dat jy kan wees, so dat jy kon word die gerechtigheid van God. So het die insomne aanvangig boorheid verval. So, nou kry ons hierdie begrip, ek is nou waardig, en nou sê God, omdat ek waardig is, hoekom het Jezus dit kom doen? Hy het dit gedoen, omdat hy verhouding met ons so gehad het. Nou het hy ons gekwalificeer vir verhouding. Hy het alles wat kon een beperking plaas op hierdie verhouding, hy het hy weggevee, hy het die weggeruim, die skuldbrief uitgedelg, die middelmeer van scheiding gebreek, En nou sê nou kan jy en ek verhouding heen, nou kan ek dier te aanvaard wat Jesus vir my gedoen het, kan ek Godse geest toelaat om in my te kom woon. En nou kom Godse geest in my woon. Nou het ons twee modelle hier, en ek wil julle met die twee modelle baie goed raak sien, ek het met die kamp verduidelik, maar dat ek het hier ook verduidelik. Die eerste model is die godsdienstmodel. Ek wil vir morgen een stelling hier maak, en julle met my nou mooie sachtkens hoor, die tragedie van godsdienst is, dat godsdienst het Jesus gesien, maar nie gesien wat hy gedoen het nie. Godsdienst geloo in Jesus, maar godsdienst aanvaar nie, wat Jesus gedoen het nie. Daarom sê, godsdienst verkondig die kruisboodskap, dat Jesus gekom het, die ouwens gaan stapie via Dolorosa, daar in Jerusalem. Hulle doen alweer goeders, maar hulle nog steeds zonders. So hulle aanvaar nie, dat hy ons sonderskap, dat hy met sonde weggedoen het nie, dat God in sy gemoed die mens en sonde met een offer vir altyd van mekaar gesky het nie. Dis die krisis. Nou goed, as ons dit nie aanvaard, en soos dit miskyk, soos wat godsdienst gedoen het, en baie van ons het hier aangeland, miskien sit hier nog van julle wat in diezelfde situasie is, wat nog in jou denken in een godsdienstmodel vastgevang het. Je sien jou nog as een sonder. En as jy jou self as een sonder sien, kan Godse geest nie in jou woon nie in die sin van, in hierdie verhouding, ek, ek sê dit nou gekwalificeerd, luister, daar is baie kostbare kinders van die Heere, wat in die godsdienstmodel vast het, wat waarlijke verhouding met die Heere het, en die kan net nie hee, as die godsgeest nie in woon nie, hoekom kom woon godse geest, ten spuite daarvan in mense, omdat hy, omdat hy, hulle nie so sien, jy sien hulle so, so dit is moendlik, maar die probleem, wat ek daarmee sê, is dat, daar sal altyd die beperking wees, op die vrijmoedigheid, wat ek in die verhouding met God het, solang ek zonder is, want dat sal onafhandelis sake. So die eerste punt wat ek wil maak vanmorgen is dat as ek my in hierdie verhouding die intieme verhouding met God gaan ontbloed om in hierdie verhouding te staan, dan moet daar securiteit wees. Die mooiste beeld daarvan is die huwelik. Die beste plek waar twee mense, kom ons gebruik nou die vrou in hierdie beeld, waar een vrou haar aan een man kan ontbloed, die securiteit daarvoor is die huwelik want die is permanent. Die is een verbond vir altyd. En daarin hulle is een man wat sê, ek is bereid om my naam, om vir jou my naam te gee. Ek is bereid om een ring in jou vonger te steek. Ek is bereid om dit amtlik te maak, om te sê, ek het een eeuwige verbond met jou, so lang is wat ek lewe. Soe man is bereid om homself vir jou te gee, dit is een sekuriteit. En julle jong meisies, as baie mans daar buiten, wat nie bereid is om dit te doen wat die voordele van jou wil hee, was nie bereid om eend te gaan nie. En as ons die beeld van die Himmelse breide neem, die mooiste beeld is die Himmelse breide kom wat eend uit te gaan het. Hy het vir ons gesterf toe ons nog sondags was. Dis die siekere tyd wat ons het. Ons weet dat God geen agenda het oor nie. God het die straf wat vir ons die vrede aanbring was op ons. Terwille van ons ongerechtig hier oortreding en misdaad is hy deurboor. Ons macht het hy gedraag. Hy die vloek vir ons gebord. Hy het ons siektes gedra. Daar is niks oor wat die verhouding tussen my en God kan belemmer nie. En daarom in die sekuriteit daarvan, nou ek net die twee modelle verduidelik, kijk, wat gebeur het, is toe Jezus op aarde gewandel het, het hy, omdat hy alleen was en die mense te veel, die werk was te veel, het hy op mense wat nog sondags was, wie sy levens nog so vol ongerechtig in die oortreding was, want hy het nog nie gesterf nie, hy het nog nie vir die sonde betaal nie, het hy die uitgestorte werking van sy geest, kom ons noem dit sy salving, het hy boop die mense gesit, vir sy disciples, eers op die 12 en toe op 70, en hy het gesê, gaan en maak sykensgezond wek, doos op en druif devils uit. En hierdie ons het, sonder dat die gees van God in hulle was, het hulle met die werking van Godse gees, wat hulle van Jesus' hand oplegging gekryd, het hulle krachtige dinge gedoen, doos opgewek, sykensgezond gemaakt. Dit is groot goed hierdie, Maar dan kom Jesus nou verduidelik dit baie mooi en hy sê, in Matthies 7 22, hy sê, jylle sal in daai dag kom en sê, jyre, jyre, het ons nie in die naam die was uitgedreid van kracht genoen geprofiteer nie. Dan sal ek vir jylle sê, ek het jylle nie gekennie. Jylle is werkers van ongerechtigheid. En dan gaan hy an en dan verduidelik hy ons die ding van die sand in die rots. Hy sê, hou wat die woorde hoor, direct daarna, volgende vers. Hy sê, sal wees, man wat sy huis op die rots gebouw het, die rots is Jesus Christus hy sê, maar hy wil sê, hy op die sandbou sy huis gaan val, nee, die sand is Adam. Adamse sonde, die die misdaad van een, het sonde in die wereld gekom, soos sien, die godsdienstmodel is gebouw op sand. En die beste wat die sand kan doen, is om, ek wil sê, ons onder die salwing te bring, van iemand. Daarom is het so belangrijk voor baie gemeentes en gemeenskappen, dat die ouders mekaar die handen opleen, nou, handoplegging is nie verkeerd nie, daar is een daarvoor, maar luister mooi, handoplegging kan die verhouding vervang nie. Eers verhouding dan handoplegging, want ek vraag, wie lee hande op die een wat hande oplee? Hoor jy? So, as ek my hande op jou wil lee, waar krij ek dit van dan? Ek moet dit uit verhouding uit uitkry. Nou, as jy dit uit verhouding uit kan kry, en nie van handoplegging, is nou verhouding nie beter as handoplegging nie. So, handoplegging is een instrument om oordracht te doen, maar luister mense, nou dat Jesus gekom het, nou dat ons elke in een verhouding met om kan hee, is handoplegging teenoor verhouding nie die antwoord nie. Julle hoor wat ek sê, ek is nie teenoor verhouding nie, julle verstaan my baie mooi, maar handoplegging in baie gevalle het verhouding vervang. En ouwens kom vir handoplegging, hulle kom vir a blessing, hulle kom vir salwing, hulle kom vir hoenervleis. In een gemeente sit of gaan na geneesingsdienst of so, maar hulle bly toeskouwers, hulle word nooit deelnemers nie. En dis kritisch dat ons dit verstaan. So wat ons sien is, die sekuriteit vir die verhouding is, God het alles wat scheiding tussen my en hom kon maak, uit die weg geruim. En nou sê ek wil in jou kom woon en geloof het in my gekom, toe ek die goeie nies gehoor het, want ons gesê, geloof is wat met my gebeur, as ek goeie nies hoor. En ek het die goeie nies gehoor, ek besef, ek is welkom, ek het besef, dat die grote God van die jul al, met my verhouding wil hee. Wow! Julle weet, ons het nou, vrydag het ons daarby om Engels Bakken gaan kei en daar op greid, ja en uh, nou was hy klomp ouds van verskilne, want hulle gaan nou die, die mighty men ding so in streke doen, en uh, nou jy weet, my engels is nou een groot geest in baie oudsse oor, nou sien ek, kyk en hou ek die manne dop, ek sien, hoeveel van die manne, wil so graag net, jy weet, baie omwees, uh, met hom contact maak, want hy is een belangrike oud, verstaan nie, hy het, hy het al besonders goed reg gekry, maar hy is die mense, waarvan dat ons kan kontakke met die geest van die levende God? Hoor jy ons groeite tevorig? So, dit is wat oor gaan. Dat het nie meer gaan oor mense, maar dat het gaan oor hierdie verhouding. En daarvoor was hierdie absolute sekuriteit door. Het God zeker gemaakt dat daar absolute sekuriteit is. En daarom kan ek en jy, soos een vrou, wat een man het, wat omself in die openbaar aan haar verbind, in een verbond met God oor haar het, So'n vrou kan haar aan haar man ontbloot, hoekom? Omdat daar securiteit en veiligheid is. En so kan ek myself, in hierdie hemelse hiewelik met God, kan ek my ontbloot, omdat daar hierdie securiteit en veiligheid is. So dit is die eerste punt dat ek wil maak. Die tweede punt dat ek wil maak is, ons moet het amtelijk maak. Ons met die verhouding, die ontmoeting, die kennismaking, die intree tot verhouding moet ons amtelijk maak. Ek wil terugkom tot die huwelik toe. Dit is een moderne ding geword, dat ons die huwelik nie amtlik maak nie. Oons trou, wat is trou? Een huwelik, ek wil sê, intimiteit, seksuele intimiteit tussen de man en vrou is een van twee goed. Dit of, hoerewe, of is die huwelik, wat er is dit. Maar nou, jy sê, wanneer ons in die huwelik tree, dan maak ons dit amtlik. Dan gee ons sekuriteit in die zaak. Wanneer ons net saam blij, wat doen ons dan? Maak ons dit nie amtlik nie. Wees nie amtelik maak nie, altyd die achterdeer oop. You can always out. So ons wil nie achterdeer oop laat nie, ons wil dit amtelik maak. En jy sien, baie keer gebeur het in ons situasie, is dat ons het nou wegbeweeg uit hierdie modelheid, waar iemand anders dit vir jou doen. Waar ons een altaarkool doen, so wat die Engelsman sê. Een uitnodiging maak en sê, wie wil die heren aannem? En nie staan, elke ou wat wil staan op, en kom staan voor, en neem die heren aan. Fantasties. Je weet maar ek het baie keer gesien dat ouwe ons maar opgesweep is en die heren aanneem, maar volgende week moet hulle omwee aanneem. As jy om aangeneem, jy om aangeneem. As Godse geest ingekom, het hy ingekom, maar gaan nie weet nie. So, dit sê net vir my, dat daie aanneem was nie a ware aanneem nie. Dit was iets wat ek gedoen het, want is die rechte ding om te doen op die oomlik. Ompeer het my gesê, daar was so o mannieke wat elke sondag, elke sondag het hy gereageer op die uitnodiging. Toen naderantoe sê die pastoor vir my luister broer, Jy het ons nou al klaar die dinge gedoen, jy sê, ja, maar kom maar net, omdat ek jammer is vir die pastoor. Verstaan jy, so, dit kan die situasie word vir ons, maar, nou het ons, ek wil amper sê, georeageer, ons maak nou nie uitnodigings op die manier nie. Wat doen ons? Ons maak een appel, dier Godse woord, dier Godse gees, op jou daar waar jy sêt. Want daar, wat niemand sien nie, daar waar God wat in die verborgen sien, jou, daar waar hy jou sien, dis, waar dit gebeur. Het daar waar die ding nie gebeur, het, ek wil sê om het amtelik te maak, maar luister, ons moet het amtelik maak, want wie wat ons krij, baie dikwels, ons krij in ons gemeente, in ons situaties van ouwens, wat kom sit, en luister, en saamstem oor gerechtigheid, saamstem oor goeie nies, maar dit verander dit nie. Hy hoort dit oor en oor en oor, maar dit sink nie in nie, dit breng nie verandering in die leven nie, wie ook om, dit het nie amtelik gemaakt nie. Jy sê, ek moet dit ambtlik maak, uh, Paulus skryf die ding, hy sê, met ons hart glo ons tot gerechtigheid, en met ons mond beluist tot redding. Jy sê, ek glo tot gerechtigheid, wat geloof het in my hart gekom, ek het die goeie nies gehoor, my ontwerp het gesê, yes, dit vir my. Maar dan had ek nodig, ek het nodig, jy het nodig, om te sê, hier, maak ek het ambtlik. Jy weet, as die eerste ambtelike bevestiging hiervan is, ons nou die toetrede, of die intrede van die, die verhouding, nee, En daarom skryf Johannes, hy sê, allemaal wat hom aangeneem het, allemaal wat hom nabij toegelaat het, paralimbano die woord, nabij toegelaat het, wat hom intiem ontvang het. Hy sê, aan hylle het hy mag gegeven, kinders van God te word. So jy sien, ek het een plek in my leven nodig, waar ek nie net sê, ja, ek neem kennis daarvan, dit is so nie. Ek het plek in my leven nodig, waar ek sê, jyre, dit is vir my. As ek het dat nog nooit vastgemaak en amtlik gemaakt het nie, dan maak dit vir morgen Dan sê ek vir met my mond, Heere, ek aanvaar wat hy vir my gedoen het. Ek maak dit vast, ek maak dit ambtlik, hy is ook my God. Want nou jylle in, uh, rit wat gesê het van die oomjaas koma, sy sê, waar hy gaan sal ek gaan, waar hy vertoef sal vertoef. Hy God is my God en die volk is my volk. Hy sê, hy God is my God. Hy het een dag gekom, sy het achter haar skoma aangeloop, maar daar was my sy dag gekom wat sy sê, jy God is my God. En toe dit gebeur, het die verandering gekom. Ek en jy het nodig om dit doen, en nou wil ek vir jou sommer so sê, jy kan dat ek vir my vanmorgen sê, maar ek het dit al lang omkul amtlik gaan maak om my leven, prijs dier, ek is dankbaar daarvoor. Maar weet jy wat, daar is klomp strykelblokke, klomp ou symptome, wat ons nie meer gehandel het in ons levens nie, wat ons nie meer klaar gekryd nie, En wie die goed het te vermoe om my weer en weer en weer te poeitie. Ek moet dit ook amtlik maak. Ek moet dit amtlik maak om by een punt te kom en te sê, hier is een probleem in my leven, ek het het toegelaat dat dit vestig. Ek maak het van my dag amtlik. Ek strik my nou vir jou. Ek is klaar met jou. Julle onthou wat het Johan verlede week gesê. Toe hy vir die laatie gesê het, sê, door het ding is. Dit is nou nie kansel nie, ek sal nie sê wat. Maar hierdie ook het gedink, hy het een En daarom met hy die verskrikkelijke scheidingsangst gehad, hy was een wrak, hy was geen mens nie, hy het, want hy het al sy mam nie en hy al amper nie oorskwa. En toe sy onderwijser by hom kom en sê, luister, sê jy nou vir Doret, vat jy goed, gaan, maak het amtlik. Sê ek en Doret sy paie skyf vandaag, Doret syndroom wat hy gehad het. En hy besluit die dag, ek en jy het paie gesky, en hy ook hy sê achterom aan, hy, hy maak dit klaar en wie waar, hy kind is los, hy kind is vry, nie verdere pillen nie, nie verdere behandings nie, nie verdere sielkundiges en psychiaters nie, die kind is vry. Ek en jy die kind wat ons vry word. Ek het nodig om vir my syndroom, en vir my verkeerde gebruike, en vir dit wat ek in my leven toegelaat het, by een plek te kom met amtelijk te maken en te sê, ek gloed jou vandag, tot ziens gaan. As jy moet sister smarte gaan teedrink het, want by ons doen dit, Suster Smarte, word my vriendin, stier nou eenmaal vir Suster Smarte, waar sy hoort. En ma sy maak het amtlik en sy, ek is klaar met Suster Smarte. Ek is klaar met hierdie situasie. Luister, hierdie verhouding gaan altyd gekortweek word as ons die goeders, waarvoor Jesus gesterf het, wil samenslep. Daar gaan altyd die derde persoon wees. Want jy sien, my syndroom en my siekte en my vreese en my phobies en my depressies, dit word alles derde persoon in hierdie verhouding. Daar moet ek het amtlik maak. Ek wil die plek waar ek sê ek groet jou, ek is klaar met jou. Het is my so tragies, dat mense sê hulle loop een pad met die jylle, maar hulle bly vast sit in hierdie goeders, wat niks anders is, as ons denken wat die soedel bly, en hulle is nie bereid om God toe te laat, God sy geest toe te laat, om hulle ook te oortuig, en verander te word nie van die onvandlik moed nie. So ons het nodig om het amtlik te maak. Die punt, ons moet, Die afspraak maak en nakom.' Om een verhouding met die heren te heen, luister mooi, ek en hende had een verhouding mekaar, ons getrouwd. Maar ons hevelik sikkel, as ons nie een afspraak maak met mekaar en het naakom heen. Een afspraak om tyd te spandeer met mekaar nie. Een afspraak om haar te hoor wat sy vir my wil sê nie. Een afspraak om dit wat in my hart is met haar te deel nie so, dat is twee goed, ek moet die afspraak maak, ek moet die afspraak nakom. God sê, ek staan by die deur in die klop. Ek wil die afspraak met jou maak, ek wil ingenooi wees vir jy, hy sê, ek bring my eie kos, eindelijk goedkop, hy sê, ek bring self die vlees, ek wil net saam met jou braai, en dis vir my om te sê, jyre, ek maak die deur oop. En jy sien, ek kan bewus wees van die heresse klop, en ek kan die oopmaak van die deur uitstel, Tot morgen en oormorgen, maar jylle weet hoe werk het nie. Ek sê, nie vanavond nie, en dan ook opnieuw morgen nie. En elke dag stel ek het uit, en as ek werf, achterkom is week voorbij, as die weekkom is maand voorbij, as die weekkom is 10 jaar voorbij. En ek praat nog steeds daarvan. Ek wil baie keer die story vertel. Ek het klas gegeen op die universiteit in, in Pretoria, en uh, ek besluit nie, ek gaan terug praktyk, en ons kom in Christiana, en ek krij daar gewone werk, ek kost prachtige plek op die rivier, vir min geld, en ons koop die plek, en ons besluit ons gaan met praktyk daar begin, en, en ek onthou, hierdie plek op die rivier so wel, is die oude opstal van Christiana se so, so dorp en ek stap so na so rondavelkie so, by so opstap, op die stoep, boon toe, en ek kyk hy rondavels ook by om voorbij stap, ek sê, jyre, hier, hier, hier gaan ek, tyd met die spandeer, en ons gaan so toe, ons begin die praktyk, as het in die einde van 80 daar begin, as het in 84 het eindelijk al weggetrek. To is die dag uittrek, to sê ek jyre, ek moes nog. Vir vier jaar, het ek die afspraak nie nagekom nie. Ek was te bezig. Vir vier jaar, ek sê nie, ek het in die vier jaar nooit verhouding met die heren gehad nie. Maar ek sê, vir vier jaar, het ek die specifieke afspraak nie nagekom nie. So makkelijk, het is niet zo. So. Dan mis ek het. En dan wil ek jou sê, Jy het nodig om by een plek te kom vanmorgen, om dit ook ambtlik te maak. Om te sê, jyre, ek maak met jy afspraak. En luister, jylle weet, ons is nie sterk op stilte tyd, een uur, hier en een uur, daar en dit en daar nie. Maar ek wil jou iets sê vanmorgen. Ons het nodig om ons dag te begin, met om. Of het een minuut of een uur, of wat ook al is. Ons het nodig om ons dag met om te begin. Die profeet sê, in die moore, jyre, sal jy my stem oor. Om in die moore, my dag met om te begin, dan gaat my dag sommer beter wees. So kom die afspraak na, en oor ek jy sê, die afspraak, bouf jou mylpaal in, maak het veel makkelijker, kom ek jy sê hoe ek het praktisch gedoen. Ek het bijvoorbeeld by een plek gekom waar ek sê, jyre, as ons aan tafel sit ons doen een tafelgebed, dan is die moment ons tafel weg, ons het verbaie ons tafelgebed, een ruimpie, in een gewoonte, en dan kie dit maar nes wel los ook het alke goeie gewoonte, maar ja, ek weet, wat is die waarde dan daarvan? Maar om die geleentheid te gebruik en te sê, jyre, ek gebruik hierdie geleentheid in die dag, om te stop en te sê, jyre, ek maak nie die connectie weer. Ek het so gedoen, want ek so baie rui, gooi ek baie petrel in, as ek by die petrelpomp stop, en ek gooi petrel in, en ek teken die boek, dan maak ek so maar so een merkie daar nie, hoe ek soek Christus monogram, en ek sê, jyre, ek, ek bevestig net weer, ek is in contact met die Dat ek vir sekere plekken kry, sekere situasies, waar ek in my sekere plek, as ek in my pompkamer instap, dan sê ek, Heere, ek wil dit bevestig, Jees hier by my. Dat jy jou programmeer, wil ek sê, om gedierigd dier, betrokke te wees, by hom. Hoe Salomo skryf, hy sê, ken om in al jou wee, dat sê jou paie gelijk maak. So, die idee is, dat hierdie verhouding, sal een situasie wees, waar ek om ken in al my wee, want nou nou, hy klopt nou in die deur, en nou maak ek die deur oop, en nou kan hy inkom, en hy kan met my maaltijd hou, maar luister, ek moet hy die deur maak. en die oopmaak van die deur, luister, mense, die vijand produceer genoeg omstandighede, genoeg druk, genoeg probleem in ons bezigheid, in ons boerder, en nou wat ons ook al doen, hy produceer genoeg daarvan, om ons aandag weg te leid, so ek en jy het nodig, om jy die momente in ons dag in te bouw, die skryver van die brief brief sê, Mense wat geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefen. Hy sien, as ons hierdie ding gaan oefen, gaan ons achterkom, dat het een natuurlijke actie in my leven word, om, ek wil amper sê, constant, onondersbroke, in contact te wees met Godse geest wat in my man. En per ty keer glip ek, per verloor ek het, per is die aandacht so hoog, maar jy sal achterkom dat hoe meer jy betrokken is by Godse geest, die oomlik is die connectie, wil ek sê, die, die bewustelijke connectie met God geest het in jou is breek. Onmiddellik weet jy dit, is leemte. Nou, dat vertel die story van nou Andrew Murray, wat oor die straat geloop het, in Adderly straat in Kaapstad, en skielik gaan staan en stokstil in die karre toet vir hom en gaan te keer die karre stand, in die middel van die straat doodstil en sê, maar my karre is jou doodre, wat ga my jou? Hy sê, ek het vir oomlik dat my contact met God verbreek, kan nie verder gaan sonder om nie. Dit is die story, maar dit is een mooie story, nee. dit is nie kostelig, dit hoe dit moet wees in my, dat ek so in contact wees, want jy sien, dit sal my in staat stel om ontsla te raak van hierdie klomp nikke en nonsies, wat ek met my saam gesleep het, al vir soveel jaar, terwijl ek kind van God is. So maak die afspraak, kom om na. Volgende punt, is verhouding is communicatie. Verhouding is om mekaar te praat. Communicatie, ons gesê, communicatie is die uitdrukking van die verhouding. As jy wil hoor, wat my en enda's verhouding is, hoor wat sê ons vir mekaar. Luister, hoe sê ons dit vir mekaar? Hoor wat sê ons van mekaar? Dis die uitdrukking van die verhouding. En luister mooi, die ware verhouding is daar, waar niemand luister nie, behalwe ons twee so die ware verhouding tussen my en Henda, is dit wat ons vir mekaar sê, as jylle nie luister nie. Ek kan een goeie voet voor sê, so. ek is nogal goed aan jy. Maar wat sê ek, Faber Wat hoort sy, as ons alleen is? Wat hoort sy dier die week, wanneer die druk op is? Nou, wat ek weet, is God, is gister en vandag al die selwe. Daar is geen skadeweef van omeekering by hom nie. Ons weet dat hierdie God ons lief met die eeuwige liefde. Ons trek met koorde van goede tierenheid. So daar is nie een kans dat God gehoor met ons sal praat. Hy sê, as jy my verbond met die dag en die nacht kan verbreek, dat daar nie meer dag en nacht is nie. Hy sê, as jy dit kan doen, sê jy dit al krijg krij om my te krijg om jylle weer te dreig. Mane, hoor jy die reden. Die heren sê, jylle moet eerst die verbond, met die dag en die nacht breek, dan sal jylle dit miskien kan recht kree, om my te kry, om jylle te dreig. God sê, ek dreig jou nie. God sê, my sê nie die prijs betaal, is niks vir my, om jou meer te dreig nie. Al wat vir God oor is, om te sê, ek het jou lief, ek wil verhouding met jou, ek verlang jou. En as ons ontrouw is, dan bly hy gedrouw. En as ons droog maak, dan sê hy, an hulle sondes oortreding, is ek nooit meer denk nie. God sê daarom staan my arms altyd op vir jou. Hy is nooit op sy self woe nie, hy is nooit bezig nie, hy is nooit in een vergadering nie, hy is altyd beskikbaar. Want hy het om self geformateer in gees, en in sy volheid, woon hy in elk een van ons. So communicatie is kritisch belangrik, en nou hier kom die ding. Nou raak dit aan ons gebed. Nou luister, nou wil ek gauw geweer na die twee modelle kyk. En nou die ouwe verbond model van gebed, waarmee ons groot geword het, was twee goed. Dit was, ons gebed het bestaan uit bedel, Ach jere, geef vir ons, ach jere, bewaar ons, ach jere, voorsien vir ons, ach jere, genees ons, ach jere, vergewe ons, hoor jy? Ons het een lang lys gehad van versoeken, ach jere, asseblief. Die tweede ding wat ons gedoen het, is ons het die jere gestuur, ach jere, denk aan die wat minder bevoerig is, en jere, denk toch aan die ons in Nigeria, en denk aan die ons in Kenya, en denk aan die ons in Syria, en al die ouwens, en terwijl ons lekker eet aan tafel, sê ons ach jere, denk toch, die, wat minder bevoerig is, So dit was twee goed, dit was een bedellys en een te doen lys. As ons klaar gebid het met die Heere uit die blokke uitwees, want hy het het klomting om te gaan doen. Right, maar nou het ons gesien, dit geldt nie meer. Jezus sê die nieuwe testament het iets anders ingeleid. Ons het nou verhouding. En jy het dat vanmorgen gesê, hy het ons gesê met alle geestelike sêning in die hemel en Christus. En door sy wonde, hy het daar vir ons geneesing gekom. En hy het sy engele aan God ons een veld gegeen om op, ons op die hande te draag, so ons voet in geen klip sal stam nie. So wat moet hy nog doen? Hy het ons vergewe, <laughs> met een offer vir altyd volmaak, die wat geheilig word. So, hy het het als gedoen, so my bedelijst het verval, daar is niks wat ek om kan vraag nie. Daar niks, luister mooi, daar is niks wat ek God kan vraag wat hy nie reeds gegeet nie. So daarom het Johannes 16 Mosse by vers 23 gesê, daar twee woorde vir vraag. Hy sê, in die dag sê jy my niks vraag nie, maar alles die die vader in my naam vraag sal ek vir julle gee. Die eerste ene is erotaal, hy sê, jylle sal nie iets by, my, by bedel, jylle sal nie iets van my afsmeek nie, want my hart is oop, ek het alles vir julle gegee. Elke belofte het in Jesus ja naam en kom. Jesus is Godse ja, vir elke belofte wat daar was. Hy sê, die gedagtes wat ek kan gaan die julle koester, gedagtes van vrede nie, onheil nie, eh, hoop voor toekomst. Jesus is die ja daarvoor hy sê, so, dit gee ek vir jou. So, maar nou kom die tweede vraag, hy sê, jylle sal my nie meer bedel nie, want jylle het nie nodig om te bedel nie. Hy sê, maar alles wat jylle die vader en my maam vra, die woord uit jou, die maand voor something deal, iets wat my wette gerecht is. En nou sien jy hier iets interessants. Wanneer ons in die sekuriteit van die verhouding, wat ons verwijs na die huwelik, wanneer ons in die sekuriteit van die huwelik staan, gebeur daar iets met ons. En dit is, dat vestig, een huweliks Hoe kom dat het probeer verduid ek? Ek sal nou my hierdie as een voorbeeld doen, ek weet nie of het so was nie. Ek verbeel my, maar het was so, dat laat my bieke beter voel. Maar toe ek nou vir hyn dat die hof gemaakt het, toe ons nou gevry het na mekaar, toe moes sy nogal in haar spoortrap, want ek kan nog my plan verander. Julle verstaan wat ek bedoel nie. Ek weet nie of sy in haar spoor getrap het nie. Ek was nie bij die tijd nie. So ek kan nie sê nie. Maar sy moes in een sin in haar spoortrap, want verstaan jy, hierdie ding is nog nie gesluit nie. Maar die dag toe ons getrouwd is, en soos wat die jare aangegaan het, het haar hieweliks recht, ten op sy van my gevestig. So sy vraag nie meer vir my vir iets nie, sy va die kredietkaart. Hoor jy? Sy consulteer my nie, in die sin nie, sy skryf die check uit, want sy teken recht op my checkboek. Julle verstaan wat ek probeer sê, haar hieweliks recht is gevestig, sy het een vrymoedigheid, omdat sy weet ek sorg va. Hoor jy? het sy een vrymoedigheid, en sy hoef nie op haar knee te gaan staan, of skuldig te voel, as sy va self nieuwe skoene gekoop het nie, wat ook al, jylle verstaan nie, sy daai vryheid, nou, ek wil nie met die ding verstaan, in ons verhouding met die Heere, vestig daar een heveliks recht, verstaan jy, ek is nie meer in vrees en beving, en sê, ach Heere, asjeblief nie, ek weet, ek is Godse kind, ek weet, ek is sy bruid, ek weet, hy sy leven vir my gegeen, wat sal hy terughouw? Ek het hier nie vry moedigheid. So sien jy, waar oor uit jou so goed werk? Want ek sien, heren, die beskerming is my nie. Die voorsiening is my nie. Heren, hier probleem, maar dit is nie een probleem nie, want hier die probleem gevat, die het gesê, werk jylle sorg op my, ek het die sorg gewerkt. Ek het gewoond geraak dan, om my sorg op om te werk, om vry te wees. Hoor jylle die vry wat opstaan binnen in jou? Meer en meer. Sien jylle, wat is die formule van gebed? Maar dit blij nie daarby nie. As twee persoene in verhouding is, en hulle is lief in mekaar Die mooiste is ek en hende wat nou die dag, aan ander dag ry ook julle vertel, daarvan maak uit onder om Lesotho's rui, dat die raai hooglande daar onder by, by rouds in die plekke. Mensen, dit is so mooi. Wat doen ons? Wat doen ons in die kaar? Ek dink, as jy een toeskouwer is, sê jy lach vir ons. Want ek sê, ja, kijk hoe mooi is dit, sê, ja, kijk hoe mooi is dit, kijk hoe mooi is dit. Ons sal alles wat ons sien wat mooi is, sal ons mekaar deel. En nou, dit is eindelijk een competitie, weet, wie sien het eerste en wie deel het met die ander ouwe, Je weet, in patie keer praat ons in mekaar se praat in, omdat ek, terwyl sy beest omvind het, vir jou hoe mooi is dit, dan vertel ek aan vir iets anders wat mooi is. Maar jylle verstaan wat gebeur hier. Ek wil my lewe deel, maar nou, hier gebeur een paar goed, in hierdie verhouding, in hierdie verhouding, het David gesê, salom 37 vier, wat jylle goed kent, hy sê, verlistig jou in die Heere, maak hier die connectie met hom, kom die afspraak na, maak dit ambtelijk. Hy sê, dan wat gebeur, hy sê, as jy jou in die Heere verlistig, dan gee hy jou die begeertes van jou hart, jy sal achterkom die begeertes van jou hart verander, maar nou is daar een verlistiging, en ek verlistig my nie, heren, al meer, en ek kom achter, maar hy is die begeerte van my hart, so sê wat gebeur met my gesprek, my gesprek moet omverander, nou is het nie meer net een kwestie van, o, ek bid nou, en ek moet nou seker maak, ek uit jou, en ek sê, jyre, dankie vir die geneesing, dankie vir die versiening, dankie vir die beskerming nie, wie wat, ek sê dit eindelijk nie meer nie, man is in die sakkie, die Eweliks rechtse gevestig. Voor godsdienst, klink dit bykie arrogant, en sê, jong, is jy nie nou bykie, soos die Engelsman sê, forward nie. Maar jy sê in verhouding, sê God, ek vir jou vader, jy is vir my seun wees. Ek vir jou bereide wees, ek vir jou bereide wees, ek vir God wees, jy is my kind wees, wauw. Sê jy, hoe makkelijk word het. En dan het ek vir jy gesê, die onthouw, Communikatie is die gauwe draad van hierdie verhouding, want as ons nou vraag hoe werk hierdie verhouding, die verhouding werk dier communicatie, dier ons met mekaar in gesprek is die hele dag en daarom het ek vir myself geleer om het net vir my makkelijk te maak, jy kan het vir jou eie methode krys jy wil ek het net geleer om nie meer te dink nie alles wat ek dink formuleer ek in woorde en ek sê dit vir die heren so as ek dink hierdie jackie is dan kostbaar en sê ek heren is die ek hier nie kostbaar nie. Oor jy? As ek sê, hy het my kwaad gemaakt, sê ek, hy het my kwaad gemaakt. Hoor jy? En wat sê die heren? Die heren sê, ek lief vaak, dat vergewe. Is nie so erg nie. He? God kan nie sy na alles nie. Jy sê, en hier, hier kom hy Habakkuk beginsel te sprake. Want onthou, wat het Habakkuk gesê? Habakkuk het gesê, ek wil my op my wacht stel, en Habakkuk 2, hy sê, Ek wil my op my wachthoorn stel om te hoor wat God in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. So nou kom, jy hab ek vir ons een sleetel gegee en daarin sê God, ek wil jy moet besef my kind, ek het op aarde nie stem nie, ek het nie stembande nie, ek het nie longe nie, ek het nie mond nie, jy is my stembande, jy is my mond, jy is my asem, jou lichaam is my tempel, So, wanneer ek leer om met God my gedagtes te communikeer en ek sê, Heere, ek is kwaad vende, dan hoor ek die Heere systeem, maar ek sê dit. Ek hoor met my mond, dat ek sê, maar ek het al lief. Ek sit maandag buiten die Mexische begraaf en sit ek nie in die, in die kerk daar in, in my gong. Nou, jylle moet my nou soblief verstaan en vergewe, maar vir my is dit nogal iets om daar te sit. En die sin van, want nou, dit is waar ek vandaan kom. Maar ek het my rug gedraai, in praktische termen, op dit waar ek vandaan kom, wat die kerkstruktuur betref, en dit is waar oor ons hier sit vanmorgen. En nou sit ek daar, en wat gaat door my gemoed? Ek sit daar, en ek sien, kom die mense, en nou stroom die mense in. En nou kyk ek die mense, nou weet ek mos, wat het hierdie ouwens al van my gesê, en sê hulle nog steeds van my. Maar die So hierdie ouds het my geen rede gegeen om hulle lief te heen, noodwendig nie. of baie van hulle, daar is kostbare ouds daar, waar maar, vir die, vir die maar baie van die ouds het my geen rede gegeen om hulle lief te heen. Ek denk ek het hulle niks gemaakt nie, maar hulle denk ek het hulle iets gemaakt. Maar terwijl ek so sit, hoor ek die Heerse stem, soos Habakkuk sê, en die Heerse sê in my, hy sê, as jy hulle nie lief nie, kan jy nie vir hulle preek, Ek sê, jyre, wat een geleentheid zou so dit wees, morgen, om hiertoe mense by mekaar te hee, en die gerechtigheid van God met hulle te deel. Wat een geleentheid zou so dit wees. Nou sit ek daar, nou, en die jyre sê, as jy hulle nie lief het nie, kan jy nie van hulle praat nie. En wat sê ek? Ek sê, jyre, ek het hulle nie lief nie. Jy stomp ons hier, wat my geen rede gee om die liefde heen nie, en ek hoor jy, ek maak het ambtelik. Dis die krisis. Jy sê Ek het myself die reg gegeen om te sê, maar hierdie ons praat slecht van my. Die jyre sê, ek het hulle nog net so lief soos vir jou. En ek het die prijs vir hulle betaal. En voor jy hulle nie kan lief heen nie, het jy nie recht met hulle te praat nie. En as jy nie met hulle kan praat nie, kan hulle die boodskap nie hoor nie. En ek sê, jyre, maar ek het nie liefde in my nie. Maar jy is in my. En jy het lief. Wie in die rieding word er een vry hele week. En die jyre sê, Gee kans, ek sal een liefde dier jou. Maak jy die dier oop, ek wil my maaltijd hou. Hy sê, ek wil my liefde vir jou gee, in jou hart gee vir die hele gemeente. Ek sê, jyre, dankie. Wee, en ek stap daaruit. In die eerste ouwe, en wie ek vastloop, ek ontbloot myself nou ernstig vir het morgen, die eerste ou in wie ek het ek een bykie van een probleem. Maar wie ek sê nie die ouwe, en iets gebeur hier binnen in my. Ek sê, jyre, het iets gebeur, dit is weg. Daie, gewig wat in my lee, oor hierdie ou, weg. Hoe werk dit? Godse gees is dit wat dit ons doen. Dit is hy wat ons in staat sal om dit te heen. Maar kan jy sien, waar jy in gaan die verhouding? Die verhouding gaan nou, al dieper en dieper. So, want hierdie verhouding loop nou, na meer en meer intimiteit toe. En jy sien wanneer dit by intimiteit kom, nou verwees ek weer terug na die huwelik toe, die intimiteit tussen man en vrou. Wanneer ons by intimiteit kom, dan gaan staan die wereld stil. Dan verloor ons beheer. En in die intimiteit met God, kom ons op die plek uit, gesê die man sy vader moeder verlaat, vrou aankleef 2, word 1 vlees, verborgenheid is groot, ek sê dit met die oog op die gemeente, hy sê, nou kom, hierdie 1 gees met God, en God draa sy saad, sy liefde, draai in my hart oor, hy sê in, in Romeine 5, 5, hy sê, ek het my liefde in jou hart uitgestort, Nou kom God met door sy geest, en hy stort sy liefde in my hart uit, en wat gebeur met my? Ek ontdek ek het lief. Ek het ontdek ek het lief, waar ek nie lief gehad het nie. Ek het lief, waar ek nie rede het, in die vlees, om lief te heen nie. Maar ek ontdek God in my, is die een wat lief het. Ek sien wat is bezig met jou te gebeur. Nou, okay, nou as God sy saad uitgestort word in jou, sy saad is sy liefde, is sy lewe, En nou, uiteindelik moet hierdie saad ons nou, nou, word ek swanger, nie. As nou swanger word, swel je op. En uiteindelik moet ek geboorte geë. So wat gebeur? Ek ervaar dat ek geboorte geë aan God Godse woord. Maar nou is Godse woord liefde, want ek sien twee goed hier. Ek sien dat die briefs die 11 vers 6 sê sonder geloofstom moet ek om God te behaag. God te behaag bedoelende dat liefde sy sin met my leven krijt. God sy sin met my leven krijt, want God wil my sien. En as ek nie kan glo nie, dan staan ek buiten die seen, right. so, ek het geloof nodig, maar nou kom Romeine 10, en Romeine 10 sê, die geloof kom dier die gehoor, en die hoor dier die woord, nee, goed, so, ek moet het hoor, maar, nou kom glaas hier vijf, daarby vers, sê srond, hy sê, maar nog die is nog die onbesneenheid, het enige kracht, maar die geloof, wat dier die liefde werk, so, ek het woord nodig, en ek het liefde woord nodig, so, Ek kan een woord spreek tot jou, maar het kan die waarheid wees, maar het kan een harde woord wees. Gaan nie geloof werk nie. So ek het meer als net een woord nodig. Ek het een liefdeswoord nodig. En jy sien dat Godse liefde die woord drijf. Dan gaan die selwe woorde wat ek spreek met liefde gedreven wees en dan gaan nou zoer. Maar solange as ek hier die woord spreek wat hard en veroordelend is, ek het het en jy mis dit, mis ek dit ook want ouds word het die, dit skep nie geloof nie, want geloof het die liefde, en geloof geleid, dat het hierdie gehoor, het al die elementen nodig, so kan jy sien wat maak, hierdie intimiteit van verhouding, hierdie gesprek wat ek met God, heel dag, al dag het, behou my in kontak, en hoe meer in kontak, hoe meer ontvang ek saad, en hoe meer saad ontvang, hoe meer beheer verloor ek, in my eie situasie, wat ek bedoel by beheer verloor, ek verloor beheer, vir my eie poging, en ek besef al hoe meer, ons het gepraat van die sal Werking van Godse geest dier my word al meer en die probleme word al meer opgelost. Wat sê die besandigder, hy sê menigvuldig is die teerspoede van die rechtverdige uit die almal red die om. Ek hoe die Heer in my het dit almal red. Raad, right, so jylle sien wat is die, die gevolg. Nou word ek vrugbaar. Nou het my getuienis waarde, want my getuienis is nie ek het het en jy het het nie. My getuienis is een liefdeswoord wat allemaal insluit. Een liefdeswoord, wat nie ons bang maak vir die hel nie, maar liefdeswoord, wat ons intrek, in Godse begeerte, vir vrouwde min. Waar in vat het ons? Volgende, een, volgende punt, vat ons na intercessie toe. Skielik, nou uit die oorvloed van die saad van liefde, wat ek ontvang het, het ek een begeerte, en dit is, om ander ouders te betrek, soos wat ek in hy na ry ons wil met mekaar deel, maar toe kom ons hier, en ons vertel julle allemaal hoe mooi is dit, julle moet dan soend door rij en gaan kyk daar, hoekom, ons wil het nou met ander deel, hoor jy, en dis wat intercessie is, wat is intercessie? Intercessie is die proces, waar die saad wat ek ontvang het, my dring, soos Paulus sê, die liefde van Christus dring ons, my dring, my zwanger maak, hy sê, wie ek jy van geen nie verkondig nie, Sê, ek is in barensnoot totdat Christus in julle gestal te verkry totdat die saad tot uiting kom. Intercessie is dus niks net een oorloop van Godse liefde. Is nie een gebed vir iemand nie. Intercessie is Godse liefde wat by my mond uitloop vir ander mense. Dat ek vir jou so sê daar is baie intercessors wat so negatief is en so swartgalig is dat is altyd my negatieve goed Waar Ware intercessor is een bol vreugde. Want dis een uitvloe van Godse liefde, uit om, dier om, na ander mense en na gebeuren toe. En hoe word het nou? Nou vraag ons en sê, maar hoe bid ons nou? Hoe bid ons nou vir die situasie? Hoe bid ons vir die land? Hoe bid ons vir iemand wat siek is? Hoe bid ons vir omstandigheid? Kom ons kyk, hoe bid ons vir die land? Wat sê ons vir die land? Ons sê, jyre, dis die land hierdie. Ons sê nie die land, ons sê in Zuid-Afrika. Ons vir Jacob Zuma, jy het een droom van sy leven, jy het om vergewe. Jy het om lief soos jy om my lief het. So jy, nou begin ek, hoor jy, elke keer as ek nie sluister, dan sê ik op zooma hey, hey, hey, he, he, he, in kanla. En as he, he, he, in kanla opkom, sê ek jy, jy, wat een geleentheid. Wat een geleentheid, want jy het lief. En jy, jy het om vergewe, en eet het om lief, en jy wil om antrekking, jy, jy, ek sê om dat sy oor sal oopgaan, dat hy die plan sal sê vir sy leven. Wow, j En jylle gedink, as Jacob Zuma in Engels uh, Bakken verander. Huh? Kan jylle hiervoorstel? Denk jylle is vermoordelijk vir God? Come on. Verstaan jy? Sien jy, skielik is die las af. Is die negatieve, die druk, hierdie ouds bezig om die land te onderdruk, om dit en dat en nog wat te doen. Ons het honderde negatieve goed ons kan sê, maar skielik kom Godse geest en hy sê, kom ek swaai dit om. En dan hoor ek hoe dat Godse geest sê, my kind, die dier kracht geweld nie, wat ek en jy somme somme voor een vier peloton gesit in. Hy sê, ma die en my geest die heren. En Godse geest werk dier liefde en dier een sachte woord. Besef jy wat het Sien-Afrika nodig. Besef jy wat het die politici nodig, als een sachte woord dat Godse liefde het nodig. Waar gaan dit kry, sê by my kry nie. Sê nie by jou kry nie. Soos moet nou jy die saak uitmaak, ons moet die ding amtlik maak en sê, jyre, amtelik vat ek verantwoordelijkheid vir die land. Ek vat verantwoordelikheid soos Afrika, ek vat verantwoordelikheid vir Jan Kempdop, ek vat va verantwoordelikheid vir Falaat, ek vat verantwoordelikheid, jyre, om die woord te spreek oor hierdie gebied om die woord te spreek oor die land, en dit is nie om te veroordeel, want God's woord veroordeel nie, God kan nie veroordeel nie, het sy sien veroordeel. So lang is dit ek en jy veroordeel, is ons instrument in die satans hand, want is ons nie voor hom gebeig, om in wie jy gehoorsam word, sy slaaf geword. Ek was lang genoeg duivelse slaaf in hierdie gebied is nou tyd dat ek het antik maak, en sê jyre, ek neem die gesag op wat hy voor die kinders gegeet, en ek sê in hom, en ek sê sy gedagtes, hy het gesê, ons kan vir die wat hoog geplaas is, ons kan vir hulle staan, ons kan hulle sê in die naam van Jezus, Petrus sê, hy sê sê, sê sê in my nie vervloek nie, hy sê, dit is jylle erfenis, hy sê, hiervoor is jylle geroep, om te sê, so dat jylle sê kan beherwe, wil ons sê nie in die land, dan moet ons sê Ons gaan nie sien oes as ons vervloeken om saai nie. Ons het sien oorig om sien te saai. Maar kan jy sien waar kom ons vandaan? Ek kan nou vandag vir julle sê, luister kers, van nou af sien ons die, die regering, sien ons die politici. En wie wat, hoe is jy, jy is soos een bal wat vol lucht is en ek probeer jou onder die water hou. En so lang jy sê ek, sal, ek sal, ek sal, ek sal, ek sal. Maar die oomlik sê ons pan, koem, gaan die bal uit. Dan maak hy bal vol water. En ek het nodig om my bal vandag vol water te maak sê, Heere, ek versadig my met u. In die morgen, Heere, sal ek my versadig met die goeie. dan kom God, en hy versadig my. Geef my dit alles, ek, die resultaat. Wat gaan ek in my leven sien? Wat is die resultaat wat ek in my leven gaan sien? Ek gaan achterkom, hy is een wip in my stap. Weet nie waar, het vandang kom nie. Ek sê net, Heere, my sy vrolijkheid en my sy maar ek staan op met die wip in my stap, hoe kom? Want Heere, eet my leven gekom, ek is met die contact met u. Daar is een versvulling in my, daar is versariging in my. David sê, versariging van vreegte is voor die aangezicht. Hy sê, groter vreegte het u in my hart gegeen, as wat daar oorvloed is van spuise. God roep uit, hy sê, jou binneste sal in beroering kom, oor al die goed wat ek aan jou doen, al die trouw wat ek aan jou bewys. Hy sê, nasies en konings sal trek na jou licht toe. Hy sê, jy gaan achterkom wat jou begeerte word, my begeerte, my begeerte word joune Hy sê, jy het al achterkom dat jy nie meer een oorlog het met jou begeertes, dat jou begeertes en strijd is met Godse begeertes nie. God sê, ek het te droom vir jou, ek het te droom vir die land. En al jy hele droom vind gestalte en in intimiteit met hom. En ek kan jy jou voorstel in die intimiteit, wat moet uit my mond uitkom? Wat moet my huis mense hoor, manne? Wat moet my vrou hoor? Wat moet my kinders hoor? En kan net een ding hoor, en dit is, hoe dat ek hulle bevestig. En nou Paulus, Paulus som het opvondst in die Philippense brief, en hy sê hierdie ding, al die Philippense vier, ek denk van vers 9 af, hy sê, verder broeders, alles wat waar en eerbaar en rein, lieflik, loflik is, wat er deeg, wat er lof ook al, bedink dit. Hy sê, die God van vrede, die vrede van God, wat alle verstand de boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar prijs die Heere, is dit nie, ongelofelik nie. Hy sê, hoe kan ek wat waar eerbaar, rein, lieflik, loflik is bedink net op jou manier. Fransso had geseen in sy middelvertelling, hy sê, as jy voer dien from the outside, we kan skypoetien, ek kan invlug. Die omstandighere kom teen my, die druk van die vijand en van die wereld is teen my, maar ek kan binne toe vlug. Ek vlug hier in die kon van Godse Heerlikheid, die prer my, sê Heere, jy is my vader, en daar word ek bekrachtig. Dan sê Jesaja, sê, die wat op die Heere wacht, die wat in ineengevlecht word met God, die wat ineen vloeie met God, die wat op die Heere wacht, krij niewe kracht. Hulle vaar op, het vlie ons soos die arnde. Hulle aardpepe word nie moog nie. Wandel word nie mat nie. Hy sê, die jong man is die trekels als my, sê, die wil op die Heere wacht. Hulle, niewe kracht. Dis jou deel. Dit is jou erfporsie, dit is jou eersgeboot terecht. is die beste wat God het ons te gee, preistering. Vader, ek eer die vermoorde, wat een wonder om u te kan liefhe met die verhouding te he en te weet dat u elk een van ons net ewe lief het en dat daar geen beperking is op wat u dier ons kan doen nie. Die voorrecht dat ons gedag kan veranderen dat ons gedagtes gevoed kan word uit die vrede en die liefde en die, en die verdraagsamheid en die vergifnis, een eeuwige vergifnis, die hy vir ons verdien het, vir elke mens verdien het. Dankie vir die grootsheid van die, die vrouwde. Dankie dat my leven kan een dankiese leven wees, omdat ek nie anders kan nie, omdat my hart vol dankbaarheid is. Ons eer die naam, ons bevestig jy naam, jyre, dankie dat ons vanmorgen kan sê, ons sê in hierdie land, ons sê in hierdie mens palatuit, Heren, ons sê in die regering, ons sê die politici, ons sê hulle met jy het een droom van hulle, en ons stem met jy saam oor jy droom, vir elk een, een afsonderlik. Ons eer die vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie vir jylle, het is voorig om met jylle saam te keir,